بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله فنحمده تعالى ونستعلمه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وصيئات عمالنا من يهدئ الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا ليت الذين آمنوا قبل الله حق القاتل ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون اللهم Ikhwati khotiah azli wa a'azakumullah kita lanjutkan bacaan kita pada kitab syarah nawawi Islam yang ditulis oleh ma'ali syekh dr. Saleh Husan al Husan Habibullah taala kita sampai pada halaman 66 pada syubhat yang keempat Alhamdulillah wa ta'ala Asyubhatu rapi'ah Syubhat yang keempat Wa hiya syubhatun ariullah Indahum Syubhat yang keempat ini adalah Syubhat yang begitu kuat Menurut mereka Syubhat yang begitu kokoh Menurut mereka an Umar radhiyallahu ta'aluhu tawassala bil Abbasi radhiyallahu anhu fil istisqa bahwa sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melakukan tawassul kepada Al Abbas paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala Filistin kau, ketika dalam rangka melakukan salat istisqa atau meminta hujan, lama ajdabu dah bu, was tasku, tak mereka terhentikan dari turunnya hujan dan mereka meminta hujan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa inna Umar radhiy anhu talaba min al-Abbas radhiy anhu amma Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyadullah lahum bil-ghais karna sahabat Umar ibn Khattab radhiy anhu dia meminta kepada paman Rasulullah sallallahu yang bernama al-Abbas radhiyallahu anhu ayyadullah lahum bil-ghais Agar Al Abbas berdoa kepada Allah untuk meminta turun diturunkannya hujan. Takala maka Omar pun mengatakan: Allahumma inna kunna natawastal ilayka, binabiika. Lihat, ini sudah menurut mereka. Paling hebat, dalil yang paling kuat. Kata Umar, Allahumma ya Allah. Inna kunna natawassal. Sesungguh, sesungguhnya kami dahulu bertawassul. Ilaika binabiyika. Bertawassul kepadamu melalui nabimu. Fatastinan. Maka engkau pun menerunkan Maka engkau pun menerunkan hujan untuk kami. Wa inna natawassal ilayka Bi ammi nabiyina Maka sekarang kami Bertawassul Kepadamu, Ya Allah Melalui Paman nabimu Hasqina Maka berikanlah hujan kepada Kepadamu, kalimatnya Kalimatmu Menurut mereka Berarti ini menunjukkan Umar ibn Khattab Pun bertawassul sebagaimana kami melakukan tawassul, kata mereka. Apa yang dikatakan Umat Kumb Ya Abbas Fadahu, berdirilah Wahab Abbas dan berdoalah. Bapa Mal Abbasufadah Alahu, maka Al Abbas pun berdiri dan berdoa, meminta kepada Allah untuk mereka. Fasta jawab Allah maka Allah kabulkan permohonan Al Abbas untuk mereka. Lihat. Hadisnya sahih diriwayatkan Imam Bukhari pada hadis nomor 1010. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maka kata mereka melemparkan suhat mereka qalu Tawasala Umar bil Abbas di dalam hadis ini, Umar telah bertawasul kepada Al Abbas. Dalilun Ala'anatihad Al Wasaid Jais. Dan ini menjadi dalil bahawa mengambil perantara-perantara itu boleh. Lihat kata mereka. Kenapa kalian melarang tawasul? Sangat tawasul itu bidah. Padahal Umar sendiri bertawasul, kata mereka. Lihat apa katakanlah mereka? Maka kita jawab. Syubat mereka. Pernyataan mereka kita jawab. Kata Syekh, subhanallah, maha suci Allah. Inna Umar tawassala bidua'il Abbas. Sesungguhnya Umar di dalam sahih Bukhari tadi bertawassul dengan doanya Abbas. Bukan bertawasul dengan Abbas. Apa bedanya? Beda sekali. Bertawasul dengan doanya Abbas. Sebagai paman Rasulullah SAW. Sebagai orang yang saleh, Ini dibenarkan. Tetapi kalau bertawasul kepada Abbas. Ini yang tidak dibenarkan. Ya. Baik. Sehingga kata Syekh Walam yatawassal bidhatil Abbas Di dalam kisah ini Umar Rabi'l Anhu tidak bertawassul Dengan zatnya Abbas Ya Terlalu diperlukan Awbi jahihi Tidak juga bertawassul Dengan jahnya Abbas Kehormatannya Abbas Kemuliaannya Abbas Sebagai paman Rasulullah SAW sebagai orang yang saleh. Tidak. Wa inna matawassala bi du'a'ihi, tetapi Umar bertawassul dengan doanya Abbas. Maksudnya apa? Meminta agar Abbas berdoa. Bukan meminta kepada Abbas, berbeda, ya. Harus dipahami. Meminta kepada Abbas dengan meminta agar Abbas berdoa, ini beda. Ya, nah, abukti ah, nya, buktinya adalah ucapan Umar yang mengatakan falala kum, ya Abbas, fadzol Allah, berdilah wahai Abbas dan berdoalah kepada Allah. Lihat, berarti apa? Permohonan Umar adalah permohonan untuk supaya Abbas berdoa. Supaya Abbas berdoa meminta kepada Allah agar Allah berikan apa yang diminta oleh mereka. Sama halnya dengan meminta doa dari orang yang saleh. Ya. Di sini Abbas masih hidup, ada di hadapan Umar, sehingga persyaratan-persyaratan meminta doa dari orang yang saleh dibenarkan dalam hal ini. Beda kalau meminta kepada orang yang salih tetapi sudah mati. Atau meminta doa dari orang yang salih tetapi orang salihnya tidak ada di hadapan dia. Ini juga beda. Ya, Teru di Sehingga kata syair. Qalakum pada'u. Dan berdo'alah. Wa ta'ala berdo'a minas salihin amru nasyiru dan meminta doa dari orang-orang yang saleh ini adalah amrun masyru'. perkara yang disyariatkan dibolehkan. Ya? Wa ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Umar, apa buktinya boleh? Buktinya boleh adalah permohonan nabi kita sendiri kepada Umar. Lama arada Umar Dila'anhu ayusafiran umrah, Ketika Umar ingin Melakukan safar Dalam rangka Untuk umrah Wa wada'ahu rasul s.a.w Kemudian rasul s.a.w Memberikan doa wada'ah Doa perpisahan Ya Dan berkata kepada Umar Fakalas lah, la tansan, ya Ahi, min salih doaik. Min salih doaikah? Yeah. Kata Rasulullah SAW, la tansan, la tansan, jangan lupakan kami, jangan lupakan kami, ya Ahi, waesodaraku. Kata Rasulullah SAW kepada Ummah. Min salihi du'a'ika Dari kesalehan do'amu Dari do'amu yang baik ya. Kenapa Rasulullah SAW memindah? Karena Umar Mau melakukan sabar Iya Dan Rasulullah SAW menyatakan ada Tiga kelompok yang doanya tidak akan ter Tertolak ya. Di antaranya siapa? Al-Musadir Mabuk Apakah berarti di sini Rasulullah s.a.w. bertawasul kepada Umar? Tidak. Tetapi bertawasul dengan doanya Umar. Ya. Dibedakan. Bertawasul kepada Kulan dengan bertawasul dengan doanya Kulan. Ini berbeda. Nah. Lah yang terjadi di masyarakat kita... Kalau tidak mau dikatakan kebanyakannya sebagiannya apa? Mereka langsung ya, meminta bi hadratin Abdul Qadir Jailani, ya. Wa bi Ulanu Hallani, di hadratin tadi hadrabi. Wa Syekh, Lihat. Begitu kan? <MonGive> apa bi ini sama halnya dengan Bijahi pulan Dengan kemuliaan si pulan Haram seperti ini eh. Eh. Kita tidak boleh tawasul dengan Dek pulan Kita juga tidak boleh Bertawasul dengan Jahat pulan Kedudukan kehormatan si pulan eh. Tetapi kita dibolehkan Bertawasul Dengan doanya pulan Loh so, kenapa doa ini boleh? Karena doa itu adalah ibadah addu'a wal ibadah kata Rasulullah. Iya. Addu'a huwal ibadah. Berarti kita tawasulnya dengan ibadahnya si fulan dan itu dibenarkan. Iya. Ini. Mau Baik. Maka fa talabud du'a kata Syekh, si, fa talabud minas sholihin. Al ahya amrun masyru' talabud du'a min salihin berarti meminta doa dari orang saleh adalah perkara yang masyru' al ahya orang-orang saleh yang masih hidup al qadir yang dia mampu untuk mewujudkan memenuhi permohonan orang tersebut al hadir yang dia ada di hadapannya nah aw ammal mayyitu fala yutlab minhu syai'un Adapun madyet, orang yang sudah mati, maka tidak dibenarkan untuk diminta darinya sesuatu pun. Ya. Kenapa? Orang yang mati, orang yang mati, jelas orang yang mati, غير حاضر, tidak mampu dia. Orang yang mati, غير حاضر, orang yang mati bukan orang yang hadir lagi. Nah, Baik okay. Lakin ar-rajul as-salih al-hayy al-hadhir yajuzu laka an Allah lak atau yad'u muslimin akan tetapi orang yang saleh yang masih hidup yang hadir maka boleh bagimu untuk meminta kepada dia agar dia berdoa berdoa kepada Allah untuk dirimu atau berdoa kepada Allah untuk kaum muslimin tidak bolehkan. Ya, yeah. misalkan kita tiba-tiba dapat berita dari Pula ya, yeah, di SMS, di WhatsApp, misalkan, tapi kita sedang di Paraulah ini, ya, yeah. di Masjid Nabawi, maka kita katakan, latan sana minta doa kita jangan lupakan kita iya modal sendiri dong capek-capek ke Raudhah datang doain kalian ya si, jangan berhasil doa saja susah iya diminta doa saja susah cuma berita saja ya sey ini kita sedang di depan makam Ibrahim ini iya kita bilang jangan lupakan kita ya. Atau di Arafah Misalkan kita lagi wukuf ini di Arafah Sempat-sempat ya, sempatnya kan dia SMS Misalkan ya. Orang di wukuf di Arafah harusnya perbanyak doa ya, ini Sudah kita kadung Karena sudah dikasih tahu Ya, ya jangan lupakan Dalam doamu Doakan ya. ya. Boleh seperti itu ya. Nah Selanjutnya Nah ya. itu Wakala itu Muawiyah radhiallahu anhu, la masbasqo amra yazi. Wahb Nur Aswad al Jarashi ayat: Walaaha pada Allah. Demikian juga dengan Muawiyah radhiallahu anhu, la ketika mereka meminta diturunkannya hujan, amra yazi. Maka beliau perintahkan kepada Yazid wahai Ibnu Al-Aswad Al-Jarashi ayatullah untuk berdoa kepada Allah. Muawiyah meminta kepada Yazid agar berdoa. Fada Allah maka tolong kepada Allah Taala. Ya. Nah. Sementara kasus-kasus yang lainnya. Walida qala al fuqaha fi kitab al istisqa' oleh karenanya para fuqaha di dalam kitab al istisqa' di dalam kitab salat istisqa' disebutkan wa yustahabbu at-tawassulu bisalihi dan dianjurkan untuk tawassul dengan orang-orang saleh maksudnya apa tawassul dengan doanya mereka bukan tawassul dengan zatnya mereka bukan tawassul dengan jahnya mereka iya begitu sehingga tidak dengan dikatakan bijahim Muhammadin yeah. anqiduni ma'aludu bihi siwah tidak dibenarkan yang begitu yeah. wah bijahim bulan wah alam dan sebagainya tidak dibenarkan ya yeah. nah Sehingga kata Syekh Salafozan yang dimaksud oleh fuqaha di dalam kitab Istisqa adalah ay bidu'aihim. Diistihab at tawasul bi salihin ay bidu'aihim. Dianjurkan untuk tawasul dengan orang yang saleh maksudnya dengan doa mereka. Misalnya kita mengadakan salat istisqa. Kita lihat ada orang yang saleh di situ, ya. Mintakan. Supaya dia berdoa kepada Allah SWT. Ya. Nah. Walau kala maksudu tawassul bidatihim. Atau bifadlihim. Atau makalatihim. Lama adil sahabatu anil rasul s.a.w. Kata Syekh S.A.W. Kalau seandainya, sekiranya. Yang dimaksud tawassul rasul bisdat Mereka atau dengan keutamaan mereka atau dengan kedudukan mereka tentu mereka para sahabat tidak akan berpaling dari tawasul kepada Rasulullah SAW. Ya. Mereka tinggal datang saja kepada Rasulullah SAW. Ya. Tetapi ketika dibenarkan tawasul dengan doanya orang-orang saleh Sebagaimana demikian Rasulullah SAW meminta kepada Umar, maka ini adalah perkara yang masyhur yang dibenarkan oleh syariat. Meminta didoakan oleh orang-orang yang saleh. Lain rasulullah SAW lalu, maka naain Allah, Kana Rasulullah SAW tentu beliau memiliki kedudukan di sisi Allah. Wallahu jaheun, la ya zulan. Dan juga Rasulullah SAW memiliki jah kedudukan kehormatan yang tidak akan mungkin kedudukan dan kehormatan Rasulullah SAW itu sirna bimautihi Salallahu Alaihi Wasallam sekalipun Rasulullah SAW telah wafat. Ya. Nah, tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum Muslimin ketika dihadapan. Abah. Kuburan Nabi Sallallahu ya, Alaihi Wasallam di Madinah. Mereka meminta langsung kepada Rasulullah SAW. Dalam keadaan Rasulullah SAW sudah wafat. Kalau seandainya itu dibenarkan, tentu Muawiyah tidak memerintahkan kepada Yazid. Tinggal meminta langsung kepada Rasulullah SAW di makamnya, di kuburannya. Dia. Apa sulitnya para sahabat meminta langsung kepada Rasulullah SAW di makamnya? Di kuburannya? Nah, itu dia. Sehingga kata syais, وَمَعَهَادَ لَمْ يَسْعَلُ اللَّهَ بِجَهِ الرَّسُولُ صَلَامَ Kendali demikian para sahabat mereka tidak meminta kepada Allah melalui jahnya kehormatannya Rasulullah SAW. Walabi hakir Rasulullah SAW tidak meminta melalui haknya Rasulullah SAW walabi amali Rasulullah SAW dan tidak pula dengan amalannya Rasulullah SAW. Ba'adilul Rasulullah SAW Allah Afdalu Khalqi ilal maghduin wahwa ammi. Sehingga dalam kasus Umar ini, Umar meninggalkan meminta kepada Rasulullah SAW untuk kemudian yang mana Rasulullah SAW adalah abdulul kalau sebaik-baik seutama-utama makhluk, kemudian memintanya justru kepada sahabat kepada paman Rasul Al Abbas radhiallahuhi yang tentunya Rasulullah SAW tetap lebih utama daripada pamannya. Nah, fadhilul anil fadil ilal makdul. Tentu para sahabat yang lain juga tidak akan meninggalkan Rasulullah S.A.S. untuk digantikan dengan sahabat yang lain. Ilalih an al faudil ma'iyat. Kenapa mereka meninggalkan Rasulullah S.A.S.? Karena al faudil, karena Rasulullah S.A.S. di sini kondisinya sudah wafat. Wal ma'iyat layut lebih mushayy. Orang yang sudah wafat. Tidak dibenarkan untuk diminta darinya sesuatu pun. Wa inna ma yutla bin hayy yang diminta adalah dari orang yang masih hidup. Wa yatlu bu mal sebagaimana kita dibenarkan meminta dari orang yang hidup meminta harta. Wa yatlu bu min dibenarkan kita meminta doa dari yang masih hidup. Wa yatlu bu atau wa yatlu bu min juga dibenarkan kita meminta dari orang yang hidup Bantuannya Iza kala Kadiran hadiran Tentunya dengan syarat selama Orang yang diminta itu Kadir hadir Mampu dan Hadir dia, ada di hadapannya Karena ini Termasuk dari firman Allah Taala ta Dalam surah Al-Ma'idah Ayat kedua A'udhu billahina syaitanur rajim Wa ta'awanu ala albirri wa taqwa". Dan saling tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Fahadah warad alaihim fi qadiyah tawasul Omar radhiallahu biil Abbas radhiallahu maka ini adalah jawaban bantahan atas mereka tentang kondisi tawasulnya Rasulullah Umar ibn Khattab kepada Abbas. راضى عنه لئن هذا امر باطل فتي لم يتواصل بذات العباس بما ان عمر tidak bertawasul dengan zatnya Abbas atau bi hakil Abbas atau dengan haknya Abbas atau bi jahiil Abbas atau dengan kehormatan Abbas li anna hadha amrun Karena ini adalah perkara yang batil. Wa inna Umar radhiyallahu anhu tawassala abbas Tetapi sekali lagi Umar justru bertawasul dengan doanya Abbas radhiyallahu Sehingga Umar mengatakan qum fad'u. U. Berdirilah dan doalah berdoalah. Ini. Ya. amrun jaiz. Laba sabihi dan ini adalah perkara yang dibenarkan, ya? perkara yang dibolehkan dan tidak mengapa. Wahina izinlah <tuh> Buddha, anubayan atau sulal jais atau sulal memnu. Kalau demikian kenyataannya berarti kita harus terangkan kepada umat bahwa Tawassul itu ada yang dibolehkan Dan ada yang tidak dibolehkan Ya Karena manusia dalam menyikapi tawassul Itu terbagi menjadi tiga Ada yang menetapkan tawassul secara mutlak Mereka adalah Al-Kuburiun Ya Suwiun Mereka menetapkan Tawasul secara mutlak Artinya segala bentuk tawasul itu Dibolehkan Kelompok yang kedua adalah Orang yang menolak tawasul Secara mutlak Mereka ini adalah kaum Kaumu'tezilah Mereka menolak tawasul secara mutlak Ya dan kelompok ketiga adalah Ahlusul Jemaah Di mana mereka berada di tengah-tengah Mereka menetapkan Adanya tawassul Yang dibolehkan Dan adanya tawassul yang tidak dibolehkan hmm. Tidak membolehkan secara Mutlak Dan tidak pula Melarang secara mutlak Atau tidak apa Tidak menghilangkan secara Mutlak. Nah, sehingga tawasul yang asimulah kismin sehingga tawasul itu terbagi menjadi dua kelompok. Tawasulun jais buat tawasulun memnu. Tawasul yang dibolehkan dan tawasul yang tidak dibolehkan. Nah, demikian. Apa tawasul yang dibolehkan? Well, insyaallah taala pada kesempatan yang akan datang ya. Nah, wahid, saib, nak bihadal Qadar kita cukupan pembacaan kitab syarah nawak Islam sambil di sini.